Namuhi unanilea kusikiza ni idhaa ya kiswaili ya radio isanganilo inakutangazia kutoka jijini bujumbura Hujambo mimi ni Romualde niyo vuzekaribu katika tarifa ya habari tunayo anza kwa mutasari wake Hatua ya umoja ulaya kuyondolewa ya buru, kwa burundi ya pokewa zema na watu mbalimbali Nchini mbali. mumo ikiwa jenge ya matumaini katika maswara kufufua uchumi wa nchiye nyewe na mashirika ya uchukuzi kwa magari ya nautoka mkwani changuzo jijini bujumura ya goma Kisa kukatazo kupandisha beya nauri Na katika habari za kimataifa muda ukitukuru husus Kimu ya soka ya Senegal Ya mashamba na pesa taslimu Kuna haya bea shaka na mengine mpenzi msikizaji Mitambo na François Akimana Punde ni habari kamili na serikari ya Burundi nasema kupokea vima hatua ya umoja ulaya ya kuyondolea vikwazo vya kiuchumi ulivyo kuwa umechukulia mwaka rufumbili kumina sita. Akizungumuza na idha hii waziri wa mambo ya inje amesema kuwa hayo ni matunda ya mazungumuzo ya lio shirikisha pande zote a Shingilo Chingiro kuwa baada ya kufutwa kwa vikwazo hivyo kutafuatwa ushirikiano katika shughuli za maendeleo. Tumusikilize ana kwa Kiswahili na Jando Jilakozi ndizi hivyo vimeondolewa baada ya mazungumzo mengi ya kisiasa kati yetu na wawakilishi wa umoja huo nchini Burundi mazungumzo hayo yalianza mwezi Februari badhi yake muliyafatiilia lakini kuna yaliyo fanyika bila hata hivyo kutangazia zombo vya habari ili ah uh, naam uh, tunaendelea na tarifa hii ya habari ambapo tume ya kitaifa ya haki za bin adam CNDH imesema kuridhishwa na hatua ya umoja wa Ulaya kuifutia Burundi vikwazo vya kiuchumi 6 vyenye mlaba kiongozi wa tume hiyo amefahamisha kuwa wataendelea kuweka nguvu zaidi katika kuendeleza haki za bin adam na katika shirika la kupiga vita upenderevu nchini Burundi Falcon F wame tangaza kupokea kwa mikono miwili kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi Moja unoraya ulivyo kuwa mchukulia Burundi March mwaka 1216. Jilali Hakizimana kiongozi wa shirika hilo anasema kuwa tangu mwaka 1220 nithahiri kuwa sirikali ya Burundi na fanya juhudi kuimarisha usiano na mataifa mengine. Haitha wanakaribisha vema uhusiano baina ya Burundi na nchi za kanda. Kwa upande wa chama Sahanya Frudebu hatua hiyo ya umoja wa Ulaya itawezesha Burundi kupata pesa za kigeni kwa kiwango kinachotosha hali itakayosaidia Burundi kuhali itakayosaidia kuendeleza taifa Pierre Claveri na Himana anaomba serikali kuendelea kuheshimu haki za binadamu ili mashirika mengine ambayo hayajaoondoa vikwazo ya fuati nyayo za mashirika mengine na mkataba wakutunu ambao unasimamia ushirikia kati ya mataifa ya umoja wa ulaya na Afrika. Ulazika taka nchi za Afrika kuwapa kuhishimu hake za bin Adam. Pamoja na kueka utawara bora. Mkataba huo ulitiwa saini mwaka rufumbiri Mengi katika mkataba huo tutayarejele ya Na kuondolewa kwa vikwazo na umoja wa Ulaya ulivyokuwa umechukulia Burundi kutawezesha taifa la Burundi kupata misada kama ilivyokuwa kabla ya machi mwaka 2016 ni maelezo yake mhadhiri wa vyo vikuu katika masuala ya ushirikiano kwa taarifa yake Giome Ndai Kengruse kuondolea vikwazo vya kiuchumi kuiliondolewa vikwazo vya kiuchumi tu lakini kwa vile dhidi ya watu vimedumu jambo analo litaja kuweza kusalia upepo wa kasoro anasema kuwa pande zote zinatakiwa kufanya kila iwezekanavyo usiano usingie doa punde tunaendelea na tarifa hii ya habari leo ishanganiru ni kiboko yao na tarifa hii inaelekea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura tunaendelea na taarifa yetu ya habari tukifungua ukurasa wa uchukuzi Mashirika ya uchukuzi kutoka changuzo kuelekea jijini bujumura ya tisha, kazi tangu bimatano hii. Sababu zinazo tolewa ni hatua ya governor kuyaomba mashirika enyewe kulegilea beya awali kwa, safiri, kwa safari hiyo. To, e, tarifa iliyo toka jumane hii na imepanda kutoka kwa kumina, kwa kumina tatu elfu hadi kumina sita elfu. Viongozi wa mashirika hayo mesima kugoma kwa amulia viongozi wao kutoka bujumbura. Laia wanao safiri wamekaribisha vema hatuwa hiyo wakiomba iwe ya kudumu kabisa. mshauri wa governor anayihusika na maendeleo anatetea kuchukua hatua hiyo kwa maslahi ya wote. Kwa upande wake, hata kama eh, mshauri wa governor anayihusika na maswara ya, ya maendeleo, uh, amesema kuwa hata kama bei ya mafuta imepandishwa pesa 1000 kwa safari hiyo ni nyingi. Taarifa ya Raymond Dende inasoma studio na Jamalivyane ngenda kumara. Tangu asubuhi Jumatano hii hakuna gari lolote la uchukuzi linalochumuika katika mashirika ya uchukuzi kutoka Changuzo kwereke Jijini Mjumbura liliofanya kazi siku ya leo mashirika ya uchukuzi ya Tramoex, Memento na Gotracom yanao tu, ya yanao tumikia katika mkoa cha Changuzo kwelekea jijini Bujumbura ndiyo yaliyo yanao endesha mgomo Jumatano hii hali ambayo ilizorotesha ili baadhi ya kazi zinazofanywa na wakazi wa mkoa wa Changuzo safiri jijini Bujumbura hayo yanate hayo yametrimama ya me, ya 8 baada ya mashirika hayo kupandisha naholi kwa kwa nao safiri kuelekea jijini Bujumbura ambao ambayo imepandishwa kutoka 10000 na 3 hadi 10000 na 6 sarafu za bulundi. Kwa upande wa Abiria, wanaeleza kwamba walipokea shingo upande hatua hiyo ya kupandisha nauli wakati ambapo wanakabiliana na changamoto kemkem kemu za hali hafifu ya kiuchumi. Raia waliotulizungumza wa, nao walifahamisha kituo hiki cha redio Isanganiro ambao tuliowakuta kwenye vituo vya basi kwamba Mugumu huo uri kuja wakati ambapo wanaendelea kusumbuka kwaani kwa sasa kuelekea jijini bujumbura wagitumia usafiri wa gali za ina box wanaripa salafu 30 salafu za burundi. Pesa ambazo ni nyingi ukiganisha na zile walizokuwa kuwa kilipa hapo awali. Kwa mujibu wa fredina bila hayai, bil, mushauri wa governor wachanguzo wa maswala ya uchumi na maendeleo, anayeleza kwa amba, hatua ya governor ya kusitisha bei mupia ya uchukuzi, ilichukuriwa kwa masilahi ya wanainchi. Kwa pandi wanao endesha mugomo, wanayeleza kuwa waliti, walitikia wito wa vionguzi wao, walio waomba kusitisha kwani bei mpya ni bei ambayo ni ndogo kilinganisha na pesa wanazotoa kwa kununua wa mafuta miongoni wa wasafiri ambao tuliowakuta kwenye vituo vya basi wanaeleza kwamba thadi ya sherehe walizokuwa walipangilia kuhudhuria zilisitishwa kutokana na hali hiyo ya mgomo wa wasafiri wagali za ujumura. wakitolea wito mashirika hayo kujadiliana na serikali ili tatizo hilo lipati, lipatishiwe jawabu maridawa Shukra ni Jamali Vyane Ngendakumara. Tunaendele na tarifa yetu ya habari. Watu walio na bidhaa wanazo tengeneza katika mikua ya na Karusi nasima kukabiliwa na changamoto ya ukosifu wa masoko umeme. Unau katika mara kwa mara pamoja na kwamba bidhaa. Zilizo indijinishwa na shirika la viwango BBN. Hazipokeu kwenye masuku ya kima taifa. Walisima haju manehii. Mkua ni muyinga wakati waziyara. Ya waziri mwenye dhamana ya biashara alipokuwa mekuenda kusikiliza kero zao Mari Shantale Nijimbele aliwashauri kushirikia na pamogila kutengeneza bidhaa Nazo weza kukabili kukubaliwa kwenye ngazi ya kima taifa Kuso la bebeen na umeme alisema kuwa sirikari inalishuhulikia Tulegile ili tarifa ya habari kama nivu kuwa hidi inayozumuzia mkataba wa Kuto nu ambao unasimamiya ushirikiano kati ya mataifa ya ulana Afrika, unazitaka inchi za Afrika kuwapa kuhishimo hakiza bini ada pamoja na kuweka utawara bora. Mkataba huo ulitiwa saini mwaka ufumbili mbili. Mengi katika mkataba wenyeo na moize misaaku ushirikiano kati ya anchi za afrika afrika rabi pacific ACP, kwa kifaransa pamoja na umoja wa ulaya unalenga kuleta maendeleo endelevu ya nao zaidi katika utu na kusitiza uheshimishwaji na uhendelezaji wa haki za bin adam kulingana na kifungu cha kwanza cha kipengele cha tisa uheshimishwaji wa haki zote za bin adam na uhuru wa kimsingi ikiwa ni pamoja na kuheshimu misingi haki za kijami pamoja na utawala wanye misingi ya kidemokrasia kulingana na kifungu hicho hicho kifungu cha nane kinasema kwamba pande husika mara kwa mara zinafanya mazungumzo yakina yenye usawa na kusababisha utekelezaji wa ahadi za pande zote kipengele cha tisina sita kifungu cha kwanza kinabainisha kwamba iwapo bila kujali mazungumzo ya kisiasa kuhusu vipengele muhimu vina viwa inishwa katika kifungu cha nane Upande mmoja ukiona kwamba upande mungine unashindwa kutimiza wajibu wake unatokana na kuheshi mwaki za bin adam kanuni za demokrasia na utawala wa sheria katika kipengele cha tisa kifungu cha pili unatoa tarifa kwa upande mungine na baraza la mawaziri la umoja wa ulaya. Ispokuwa katika hali ya dharura maalum, tarifa muhimu zinazo kwa uchunguzi wakina wa hali hiyo kwa niya ya kutafuta suluhu inakubalika kwa pande zote. Mazungumzo huanza siku salasini bada mwaliko na kuendelea kwa muda unakubaliwa kulingana na uzito watatizo. Kwa viviote vile mazungumzo ya ndani ya utaratibu na hayadumu zaidi ya siku miana ishirini. Ikiwa mazungumzo hayata pelekea ufumbuzi kwa ngambo zote hatuwa zinazofa zinaweza kuchukuliwa. hatua hizo huondelewa maratu sababu zizo pelekea hatuwa hizo hutoweka. Habari za kimataifa. Namkati ka habari za kimataifa Marekani imetangaza vikwazo vya visa dhidi ya maafisa wa sasa au wa zamani wa Somalia wanaotuhumiwa kuhujumu mchakato ya demokrasia kulingana shirika la habari la Uingereza BBC hatua hiyo inawadia wakati ambapo Marekani nasukuma kufanyika kwa uchaguzi wa kuaminika nchini Somalia ambao umechelewwa kwa muda mrefu katika tarifa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken analisema vizuizi vya visa vinatumika kwa watu ambao wameshindwa kutekeleza majukumu yao ya kutekeleza uchaguzi kwa wakati wa na wazi pia vinarenga maafisa ambao wamewarenga waandishi wa habari na wanachama wa vya upinzani kwa unyanyasaji vitisho kukamatwa na vurugo Somalia imeaahirisha uchaguzi tangu mwaka tangu mwaka ya Rais Mohamed Abdullahi Farmaajo ilipokamilika Februari mwaka jana Na Senegal imememzawadia um, kila mchezaji wa timu ya taifa ya kandanda zawadi ya pesa taslimu na mashamba kufuatia ushindi wao katika kombe la mataifa ya Afrika Kuringana shirika la habari la Uingereza BBC kila mchezaji wa timu alipokea zaidi ya dola zaidi ya dola 1987 na kiwanja katika mji mkuu Dakar na katika mji jilani wa Diamini dia dia, uh, dia Dio wakati wa sherehe liyo fanyika ikuru ya raisi. Raisi Makisar pia aliteua timu hiyo katika tuzo heshima kutoka kwa raisi ambayo ni marofu nchini Senego huku mashabiki wakishangiria inje ya lango. Raisi hapu awari. Aliishukuru timu hiyo kwa kufikia kilele cha dimba hilo la Afrika na kuleta fahari na heshima ambayo inaashiria watu wa kipekee. Pia alimsifu kocha wa timu hiyo Aliusse Senegal. Alishinda Misri kwa mikwaju ya penalty 4 kwa 2 na kuwa mabingwa wa michoano hiyo kwa mara ya kwanza katika historia yao. Nou, om pensioenkrizage tariefaire, maar we gaan wel weer hoe heen naar iets anders. Omdat als ik ook al zei, ik de